Leon eta ongietorriak beste behin ere mundu botxak saiora, internazionalismoa eta kooperazioa antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan. eta hementsa gaude beste behin ere zuekin guztiekin hori bai denboraldia gutxinaka amaitzen e, gaurkoa eta aurrengoa besterik esedi guralako falta hain zuzen denboraldia amaitzeko baina hori bai iraiatik aurrera berriz ere egongora zuekin guztiekin nazioarteko berriak eta kontuak ekartzen gaur erre aurrengo orduan hainbat kontu izango ditu alde batetik mexikora jungo bera hauteskundeak izan ziren ustailak batean bertan eta hauteskunde hoien inguruan mexikoren goeraren inguruan eta baitaren mugimendu sozialen inguruan arituko gera olatz agirreren eskutik. <misa> Bestetik fakun izango dugu gurekin gaurkoan ere askapenako kideak e, babiastetik bein bezala hainbat kontu ekarriko dizkigu. Eta azkeni Bruselara jungoera gure bertako korrezpontxalarekin, itziarrekin eta Bruselako bakontutxo batzuk ekarriko dizkigu ere, Liskar erligiozoak egon baitira azken asteetan bertan. Guzti horretaz gain nazioarteko berriak eta beste hainbat kontu izango ditugu gaurko mundu munduotxak saioan ongetorriak. Herri hotxak Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna Eta zero bezala naziarteko berrien errepasoarekin hasten gera eta naiz eta leku batzutan ba errepik apenak entzuntzaio onenak bazken orduko berri bat iragarriko dizuegu. Siriako defentsa ministroa hil dute atentatu batean, barne ministroa ere zauritu dute, segurtasun nazionalaren egoitzan gertatu da den erasoan, damaskon. Berria agentziek zabaldu duten esalasaden naginteko ministroek bilera zuten bertan. Eta 11 aipatutako izan ditugu monje tibetarrek burututako ekintzak 15 urteko monje tibetar batek, kasu honetan, zu emandio berriro ere bere buruari. Tibetegon eskualdeko Kirti monestarioan izanda, 15 urteko monje batek zu emandio bere buruari bertako berri agentziek jakinarazi dutenez, aspaldian halako ekintza ugari egin dituzte tibetarrek Chinaren okupazioa salatzeko. Thanks, brother. Check it out now. Thanks, brother. Ride about now. Thanks, brother. Check it out now. Thanks, brother. Ride about now. Eta palestinara goaz eh, Gazako presoek seniden bisita izan dute Israelen bimieia zazpitik lehen aldiz Gazako ogeita bost presoren berrogita sortzi senidek izan dute Israelgo Ramon Kartzelan ordubeteko bisita egiteko aukera baldintza zorrotzetan hori bai, nazioarteko legedia bete beharra daukala dio gurutze gorriak telabibi Bilibam On, Eta palestinaren inguruko beste berri bat daukau azte honetan arafat Pozoitu ailtzutela onori estatu dute mediku palestinarrek Mahmoud Abbas, panek, paneko egungo presidenteak, ikerketa bat eskatu ben du Check it out now, fangzoo brader, aida baut nao Fangzoo Eta hogek izan dira gaurkoan aipatu behar genituen nazioarteko beharriak eta lehen saioaren naziaren aipatu bezala gurelen daviziko elkarrezketa edo erreportaiarekin hasiko e, gara. Mexikora jungoera olatzagirreren eskutik, e, bertan izan diren hauteskundeak e, Lehendaritzarako hautezkundeak hain zuzen aipatzen dizkigu olatzek, baita reen Mexikon azken asteetan sortutako mugimendu sozial bateta zitzingo dugu eta oro har Mexikoren egoerraz Antstamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. tailak batean lendakarrititzaako hauteskundeak burtu ziren Mexikon. Hirurogeita hamaika urtez boterean izandako pri- alderdia irabazi zituen hauteskundeak iruzur salaketen artean. Olatzagirrek hauteskunde horien inguruan mintzatu zaigu, baita Mexikooko mugimendu sozialen eta herrialdearen egoera gordinaren inguruan ere. De Delkian dara hau zenten. PRI alderdia egon zan gobernatzen, e, iruro geita maika urte, gutxi gora bera, eta er, oa indela amabi urte, azizan pan gobernatzen. Da, pan da eskubiko alderdia. Eta e, Mexikon badira batez ere hiru alderdi, bada PRI, bestea pan, eta bestea PRD. Eta, bueno, gainera, autoezkunde honetan, e, PRD, oza, PRD-ren e, dago beste alderdi batzukin. PT, Partido de Trabajo, Partido Komunista, eta beste es eskerreko alderdi batzukin. Gertatzen dena da, eh, Mexikoen beti egon dela pues, eh, bi, bi alderdi oiek, Pan eta April, import importantenak direna, edo ba, garantzi, garantzia ondia, ondia ondian, oa, daukatela. Eta haiek kontrolatzen dute Dena, o sea, bai batez ere komunikabideak eta enpresa, o enpresak sea, eta ba, oligarkia hundia dago. Koitu bo. Que su era la cordión. E, egondira, pues baina e, batez ere e, izan ziren adibidez laurogeita an irabazi zula eta konturatu zirenean bai, irabazizula, pues ez batetean esan zuten e, sistema eroi da, informatitikako sistema hori dela. eta egun batetik bestera esan zuten pri igitaabazi zula. Orduan, hori pues, e, izan zen nabarmeneko bat eta gero e, haain dela sei urte baite ere e... Pugna hundiena, pri ez egon nahi uh, nindartxua, eta pan eta perreden artean. Eta irabazizun panek, baina diferentzia eh, euneko 0,02, zero oso, diferentzia txikiekin. Orduan, perredek eskatu Ba, berriro kontatzeko, boska, sabanan-bana, eta, eta berriro mm -hmm. pues, eh, bauri, zenbatu, botuak, baina nezuten egin. Eta aurten ere, berriro ere, pues, diferentzia ja ez da, da entxikia, baina eh, ustaliaren batean izan, izan ziren hautezkundeak, eta bain garbi dago, eta gainera proba, probak daude, iruzurrak egon direla, ze... Botopilla bat erosi zuten. Avisa tu mamá. Kiork eztamule joz. soy 132 duizena eta hori gertatu zan eh, pues campañan... Enrique Peña Nieto sala PRIko autetxeak juntzan eh, unibertsitate batera, Universidad Iberoamericana. Dala, o sea, gañera gente era súper garestia, y la universidad era o sea, hay en privado, es decir, jesuita, y ahora, pues, pensamos en la onda de la cosa, el jefe de la barraca, pero, según la gente, la gente se ha creado en su tela, se ha creado en la historia de la historia, y eh del Estado de México eh garai batean nun eh bueno, hain desvideratu konaispikabad no baño asaltzeko zain da inpañanieto eh esplikatuak. Eh tipoa eh bueno, eh Benemittacellan eh Mexikon sayatu ziran aeroportu bat berri bat egiten eh, San Salvadoratenkon eh herri batean. Eta ailek ez zuten nahi, gainera eksplopazioak izan, ziren, o sea, izan behar ziren supermerke, eta, bueno, o sea, zuten nahi, normaladan bezala. Eta orduan, eh, boiz, borrokatu zuten, herrikoak herrikoek eta eh, errepresio pila bat egon zen. Orduan, eh, Peña Nieto eh, bueno, eh, agindu zuen polizia sartzea eta egon ziren oza, bortizkeriak, e ilketak denetarik, eh? Eta berak gainera onartzen du eta esaten du, pues eh, sala, pues, a favor de México, pues, para evitar broncas. Ez? Orduan, hori da peña nieto. Eta konzan eh kanpaina honetan, eh horretara eta jendeak inkrepatuzun. Orduan, hain gaizki aterasan historia berak orrika, atera ez egiten eh, komuna, eh, komunatik. Horrengo egunean, claro, eh, komunikabideak bere alde da, e, daudenez, ezan zuten dena osondo aterazala, eta, bueno, kriston e, arrakazta izan zula baina egon zira ala, e, pues, e, jende batzuk ez zirela e, unibertsitate horietakoak, pues, e, nahi zutela pixka bat borrokatu eta ez dakizera. Orduan, e, ikasleak ikazle, azarratu ziren pila bat, eta hasi e, ziren interneten, pues, bideoak ateratzen ezanez begira. Ni naiz, el estudiante 35425 aterazuta en Chartela que banan bana, bakoitzak esan eta ni naiz, o sea, en unibertsitate honetan ikasten dut eta nik ere, ta nik eta Ta horrela, ikasle. Orduan hortikan jendeak, o sea, beste jendeak hasi pues haiek ere bideoak ateratzen esanez. Bueno, pues yo soy el del 132, yo soy el 132, ni ere aldenago es, eh? o sea, en Peña Nieto en contra eta mugimenduanen alde. Ordoan horregatik atera da izen hori. Eta diesan lortu zuten gausapila bat ze batez ere komunikabideen kontra, ese egiten dira kanpanean, pues e, esta baira, eh estaba no? ida, Debate de la nación eta beti pues konbidatzen dute autetxi importantenak, baina ba galdera galdera ja daude super eta garrantzi handiagoa ematen diote et, ba, priri eta pani eta bueno eta hauek lortu zuten egiten interneten beste e, debate bat beste eztabai bat eta nahiko arrakastatua eh peña nieto esenkuan ez ezun nahi, baina besteak bai e, panekoa bai eta bez, beste kuadri hori bait ere eta lopez Obrador baita Orduan, eh geroztikan, eh, yo, yo soy 132. Gei beste eragile sozial batzuk, adibidez, eh el sindicato de, bueno, de, la Comisión Nacional de Electricidad, eh irakasleak eta, bueno, beste eragil sozial batzukin, orain hasi dira eh, bueno, eh antolatzen edo eh pues desobediencia civil bat, ez? Jakinda justice erembires ez dela ezer Lortuko, bintzat, zerriaren herriaren mugimenduarekin zeu zer lortzen den. De Prince Oenean, bai, eia da, narkotrafico kriston indarrartu zuen baño nola bai, segon antolatuta modo desberdin batean, agian, korrupzio edo, Behintzat, e, borroka zen, e, kartelen artean eta oz, e, beste jendea izan enteratzen ez. Edo, bueno, urrun geratzen zitzaigun. Baina panen ba, borroka berak esaten du narkotrafikaren kontra, pues, e, du kriston violentzia Mexikon izan ere hilketak dira, oza, Mexikon daude e, Afganistanen baino hilketak gehiago, eta ez gaude garla batean eta, orduan, gaur egun Mexiko eh, Gainera, aitzeki horrekin zapaltzen dute ba, benetazko movimendu sozial, desobidentziako movimendu sozial asko eh? baina daude herri asko borrokatzen ari direla haien eskubidea baina zapaltzen dute narkotrafikoren aitzekiarekin orduan, pri, nola dago eh, pues, adostuta panekin Si jarraituko dula eh, horrekin eta oso oso ikusten deta gainera peña nieto persona bezala, ez es que es du balillo, presidentizateko da, da i, oza, ignorante zumatzen da hitz egiten duenean o sea hanka hartu pila bat aldiz gainera da o tipo machista bat o sea dira anekdota pila bat sumatzen o era que usted en tutela tipo es un labalillo, y también es la vera la carne, o sea, la vera, o sea, hay un gurú con tal de aido, o sea, eso es e en... de que andará en Hortxe beraz, e, Mexikori buruz kontatu behar genizunak gaurkoan eskerrak ematen dizkigu olatz gu agirreri gurekin egon izanagatik, eta aurrera goaz muu Oxakonekin musika pixka batekin, jarraian askapenako kidea faun izango dugu gurekin bihastetik behin bezala hain gai ekartzen dizkigu gorkoan Lander Fernández elkartasuna el eta baita ere DBS kanpaina Israeli boikot kanpainaren inguruan narrituko zaigu. Soy como el pulpo que flota por el mundo. Sin hambre y pobre, sin pueblo es sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo que va llorando. Sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón No es que yo esté llorando El río se desbordó ¿Dónde estás? Yo, yo soy ser un pasajero, pasajero Tierra de mi pensamiento Conmigo vos Yo soy ser un pasajero Pensamiento. Conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas Soy como el polvo que flota por el mundo Infamo y pobre, sin pueblo y sin valor Soy como nube que vaga por el cielo Vaso rundo sin el aliento de Dios ¿Dónde estás que arroca mi corazón No es que yo esté llorando el río se desbordó Aztetik behin bezala, telefonoren bestaldean askapenako kidea den fakun daukagu Arratxalde hon fakun Arratxalde den hori Eta bi kontu ekartzen dizkigu zu, Batetik eh, Lander Fernandezzen egoeran inguruan eta bere askatasun aldarrikatzen atzen manifestazioaz Italian itsein behar dugu zu, eta bestetik eh, BDS kampainaren inguruan baitare Bai, hori xe hori xe da gara, bueno, eh, Lander Fernandez E, Euskalduna erre fuxatu da, e, italian, e, roman, bizita e, normala egiten zuena, baina, baina badakigu, e, bueno, azken bola ontan, e, estatu espanoliko jarrera, e, e, bueno, zen nolakoa den, eta, eta, eta, eta bueno, azmatu berrituela garaipen, garaipenak ez da, modu bat ezateko, Eta, eta hori dugu beste beste kasu bat, e, duela hilabete batzuk, manu azkaraterekin gertatu zen bezala, e, bizita normala egiten zuela e, Zato-Frantziarrean, ba lande herrekin e, antzeko zerbait gertatu zen, e, atxilotu, atxilotu izan zen ekainan, e, e, e, e, maiatzaren amairan, e, eta, eta zorionez ekainaren e, amabostean, ba... Bueno, bizi eh, eh, azkartasuna berrezguratu zuen, baina itxean atxilotuta dago, gerostik. Eh, horrek eh, elkartasuna elkarta ba, buntzatu zuen, hau da, erantxun azkarra eman, eman zen, batez ere Euskal Herriaren lagunak eh, ze, ze, batzen diren taldeekiden partetik, Haieke hasziratik jo dute Italiako hiriburua pankartas eta mezuaz Lander libero lander askatu eh, ba, eta, eta batez ere komunika biden aurrean azaltzeko zegoan zegoen Lander Fernandez eh, azken eh, bi urtetan Italian. Eta, eta bueno, emaitzak, emaitzak eman, eman ditu kampañak, eh, hain zuzen ere e, Italiako justiziak eh, ba, etxeko etxean etcheko etjean atxilotuta egon berdela eh, ebatzuen eta eta handik eh, handiko nab, bueno, va ba, eta hainbat ekintza zituzten Euskal eh, Herriaren lagunak baita eh, eh, solidario solidarioak E, Nabarmena, Nabarmena izan zen e, uzteia den Amarrean, e, hainbat e, lagun e, Espainiako en basxadara sartu ziren eta bertan komunikatu bat irakurri pankarte erraldoi bat e, e, zabaldu eta eta ekimen ba, ekimen potente bat burtu zuten Eh, gainera bideoz eh, grabatu dute eh, eh, eh, begindako ekinza eta, eta, eta komunikatu bat kaleratu. Eta oso esan guratzua ba, Europari begira eta Italiari begira bate zer zenolako demokrazia eza dagoen e, Espainian, hola da posible mm, biztea normal egiten duen herritar bat batean kriminalizatu ojatea eta eta eta sailakerak ez da e, fokoak, e, krimina kriminala e, fui e, fu, fugitiboa ia e eslaria baina baina azken batean, bere neska lagunarekin e, biztea normal egiten zuen eta eta hori da ken batean e, aldarrikatzen dena eta zabaltzen dena, ez da, e, aireatzen den informazioa. E, Komattzea badagoela bueno, blog bat bertan e, landerren aldeko sinaldura kanpainatu abiatu dutena, eta eta blogaren izena un kaso baszko aroma dana batera un kaso baszko arroma. Hor e, bertan izango, izango duzue zinatzeko aukera, baita mm, landerren inguruan e, sortzen den e, azken orduko informazioa de jaldia eta, eta aldarriak. Beraz, e, bueno, espero dugu laster e, ba, erabateko askatazunean e, egotea, e, lander eta, eta bueno, bien bitartean... E, Aldarriak eta elkartasun oioak eta ekintzak e, izango dira Italian ba hango gizarteari begira. Hmm. Eta askapenatik askotan esaten duzute internazionalismoa ba bi norabide dituen ekimena dela, bata zen Euskal Herriarekiko elkartasuna, e, Lander Fernandezen kasu, orain e, ba beste norabide horreta arituko gera BDES kanpainarekin, da? bai horratu berduu BDS boikot desinversiones eta, eta sanciones eh, sanziones hori herdera er, ez eh, gastuelanias eh ba bueno unertzeko ul, eh, Israelen kontrako ekintza eh, solidarietako Aketxuadela ba, eh, eh Sudafrika koapartheida neoñaritutako eh, ideia bat hartuta ba bultzatzen da elkartasuna palestinarekiko nekon tuan izan eh Israel estatuzionista, munduaren aurrean demokratitzat jotzen duen, duen bere burua, baina baina Sudafrikako apartheiden gertatu zen bezala eh, nazioarteko gizarteak eta batez ere eh, munduan zehar salatu ber demokrazia falta, palestinaren zapalkuntza, e, ezia, ezia, hau da, lotzaren ezia, e, jarraitzen dela, eraikitzen, hau da, palestinaren lurretatik lurretara, zeharkatzen duen ezibat eta eta familiak banatu, e, auzoa normala, erabate, erabate, ezin izkoa dela palestinan Aiera, bueno, dauden checkpoint edo kontrol militarrak, rack etengabekoak dira, egun daka daude Palestina zehar, eta horre baliatzen du egun txusuna era bat. Ordun kanpaina honen helburua, ba, estrateg zalatzea, zalatzea Israelgo, Israelgo be, era gobernuaren jarrera eta beste aldatera eragina e, izatea ekonomikoki ekonomiko ki ba irailgo produktu produktua ke va ba, boikotatzea edo edo harreman harreman akademikoak, harreman kulturalak eta zazpi urte, 7 urte bete, bete ditu BDS se bueno, oso oso interesgarria ikustea batez ere argazki orokorra izateko munduan zehar egin ziren eh ba, urte hauetan zenbat gauzak egin ziren e, zenbat elkartasunkeño burutu, burutu diren eta eta horrek e, ematen digu ba e, estatuisionistarien keska. Auda eh aien, aien herrian eh aien aien iriburutan aien herrietan eh errepresio da nagusi, batzorer 200 el kartazun keñu, palestinarekiko el kartazun keñu, ba, e, e, erreprimitu dute baina, baina nazio artean, hori e, or, zaia daukate, eta, eta horregatik e, daukan garrantzia azu marratu, azu marratu bardugu. E, ezan, badira, badira, badira hainbat, empresa, e, Israelgo empresak, ba, arazoak izan dituztenak, e, munduan zea, beuren produktuak komerzializatzeko, boikotaren erainez, Eta badaude boikota akademiko potente bat dibidez Zudafrikaren eh, kasua, aipatu dugu, apaljeid, hazi eran, baina gaur egun Johannesburgo universitateak eh, apurtu edin zituen, notxe edin zituen, eh, irraelgo bengurion universitatearekin zituen harreman guztiak, hori 2008 agarren urtean, Azitako kanpainari esezker izan zen eta norketa desmontutu saria eh, Nobel sariake eh, bultzatutako kanpaina, baita eh, laurehun Sud eh, Afrikako laure une eh, irakasleek eh, bulterutakoa.re ba, adibide abibide bat emate arren, baina, baina errezsuma batuan Kanadan Indian emat, eman dira boikot akademikoak hainbat e, e, eragile eta erakunden ar, aldetik, eta, eta sindikatuak, ezta, e, mundu, munduzoko sindikatuek zinatu egin dituzte la ba, boikoten aldeko mozioak ebazpenak eta, eta, eta dokumentuak, Eta, eta hori, bueno, ba, erakusten, du, erakusten du gero eta zabala dela irregarearekiko boikota edo be, bertan e, palestinaren e, eskubideak errespetatu e, diren bitartean ba, hori izan behar dela jarrera munduan zehar. Gero musikariak, musikari, naharmena nahar da e, musikari eta artisten e, jarrera hainbat eta hainbat musikaria eta artista eh, ba utzi utzi utzi zetene eh, Israel, eh, Israel era yo aterri eta hori gorrek, bueno ematen du oiartsuna ez da hainbat eh, arlotan naiz eta naiz eta solitzares bezazo espainoleko hainbat eh, musikaria ja aurten eh, kontzertuak eman zituzten eh, eh, Israelen Sabina edo zerraten kasua, de, de, bat, batzukai patxarren, baina, baina, baina gero eta erain dela BDS kampanya, eta, eta bueno, zazpi urte hauetan, ba, inflexio puntu bat e, ikusteko begiratzeko atzeraka atzera eta eta konturatu gaitezen zenbat lan egin den zazpi urte hauetan. Nahi, nahi duenak eh, askapena.org webunean eh, artikulu bat izango du eh, BDS kampainaren inguruan eta bertan informazioa gilago irakultzeko eta askuratzeko aukera izango du nahi duenak Pakun mm -hmm. ba, denboraldiko azken eh, kolaboriazioa izan dugu gaurkoa Baina, menon, laizte izango bera berriz ere, zeren iraian, e, ba, gure entzule guztiekin izango zaila berriz, ez da? Oh, bai, bai, bai, bai, noski, noski, e, hemen izango gara eta eta maldez oso baka pasatuko da, <laughs> oporaldia. Seguro, bai, ez. Zistu dizian, eta baina prezeko gongo gara berriro guinietan, e, ba, internazionalistok, e, e eta sortzen eta lan egiten dugun guztia ba, ba, zabaltzeko eta komentotzeko Ba mi esker bai gaurkoan bai kurtsosoan zehar gurekin negotegatik fagun eta laizar arte. Ba mi esker zuai, Hondizan. E, Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa. Hauzu mediak efoiztutako emankizuna. Eta askapenaren tartaren ondoren uimen taldearekin uzten zaituzte jarraian Bruselara jungoera gure korrespontxala den itziarekin itzeitera. que daukagu gure Bruselako korrespondantzala, baina gaurkoan itzia erratzitugu Bruselan baizik eta Euskal Herrian zaitugu oporretan eta beroa pasatzen arratsa leon. Bai, arratsa Eta, bueno, ekartzen diguzu bertako azken e, asteetako kontu bat, kontu selebrea, baina aliberian ebai larria, ez? Bai. Bueno, dena hasi zen e, maiatzaren 31an. E, E, ak mm, azken hilabeteetan e, Bruselako poliziak zenbait kontrol egin ditu Metroestazioetan, e, tranbian, kalean eta... Bueno, jende identifikatzen, eta egonda. Kontuada, maiatzeren hogeita maikan, emakume bat, Estefani eh, Jato, eh, identifikatzen alegindu zirela, edo, bueno, eh, bera, emakume haue eh, trame geltoki batean zegoen, polizia gerturatu zitzaion, eta nortasunagiria eskatu zion, emakumeak nortasunagiria erakutsi zuen, eh, jatorri eh, belgako eh, nortasunagiria erakutsi zuen, bera berez eh, emakumeak belga da, eta, e... Eh,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 Gero igual aipatuko dugu pixkat horrek e, izan dituen ondori guztiak, baina hoyi baino lan zer dio e, belgiar e, legeak horren inguruan. 2010 retik legez kontrakoa da e, burka edo nikabarekin jantzita e, kaletik egotea. Hmm. Eta legez erakutsi behar dute e, aurpegi erakutsiardute identifikatzerakoan. Eta oikoan beraz eztia ikusten e, nikabaskantzitako emakumeak e, kaletikan. E, Sez nuk izango zerbait oikoa da nik, hmm. noizean behin ikustezak zu emakumeren bat, beloarekin eta bai, baina ez nikabarekin edo burkarekin ez, ez da osoikoa e, Hortikan aurrera ba, gertakari pila bat egon dira, egoera hasia sortu da horren inguruan Bai, e, emakume atzilotua eraman zuten uste dute, eta asteburu buru guztian zehar zenbait protesta aldi eta mobilizazio gontziren atziloketaren kontra Polis, e, komisaldegira sartzen leguin du ziren komisaldegiko hormak lurrera botatzen leguin du ziren eta jende asko eta asko eta asko mobilizatu zen. Eh protesta aldia hauek e, Saria for belgium elkarteak edo deitu zituen eta mm, horrek ere, bueno, zenbait gertaera eragin ditu. Emakumea ustut bi egunesez egon zela atzilotua, komisaldegian, eh komisaletitik, eh eman zuten. E, garun kontusio e, ariña edo zuen eta zenbait e, kolpe. Emakumeak kontatzen du, e, edo asaltu zuen edo emakumeak baino e, saria forbelgimeko eh bozeramaiak asaltu zuen, emakumea guztiz biluztu zutela, emakumea kolpatu zutela. Mm, bueno, E, azkenean, e, urrengoaztean emakumearen abokatuak, zailak eta jarri zien e, jarri idio e, e, belgikako poliziari eta e, emakumeak prentza horreko haman zuen zari eforra belitjomeko boseramaiarekin. Boseramaiaren izena da e, Fuat e, Belkaran, nahiko ezaguna eginda e, Bruselan, e, jatorri ze Marokoa rada, baina belgikako nazionalitate ere badauka. Hmm. Ze maiturte manditu bertan.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 E, ikerketara abietu dute mm, delitu terroristengatik gatik e, Saria Forbel jomen kontra jada malo pertsona prozesatuak izan dira eta bosera maia e, bosera maia jarraitzen du aztertzen ari dira e, belgikako nazionalitateak entzea eta horrela balitz e, gizonau e, bueno, marokora gizonenek marokora joan berkoluke eta han ere e, lapurreta delituen gatik E, kondenatu izan dela eta beraz Marokon kartzel joango joan Beraz kriston egoera pues larria horren hasiera e, bueno, txikia edo, baina kriston izkan bila sortu da e, Poliziak zabaldu duenagatik eta e, belgikako zenbait komunikabitek zabaldu duenagatik ez dakiko bueno, esan duenagatik e, armak aurkitu zituzten beretzean mehatzuak bueno, europari edo mehatzuak egiten zizketen zenbait bideo Eta, esaten dute, Saria For Belgiumek e, gazteak hartzen e, dituela jihadetara bidaltzeko, jemen eta e, txetzeniara bidaltzeko. Eta. eta, bueno, e, ikerketa edo polizi ikerketa horren e, arira dausatzen ari da. Gero ere nola baiteko erreakzioak egondira besta aldetik? Hori da. E... Bi aldetik, alde batetik. Belgienako alderdi popularrak eh, manifestazio deitu zuen islamizazioaren kontra eta bai, islamaren kontra eta kontra bat ere deitu zuten arraskeriaren kontrako zenbait eh, aldek eh, aien artean esinara surik egon baina poliziak kolpatu zituen arrasakeriaren kontrako eh, manifestariak hori, urrengo estean eta bi astera edo hiru astera ere Blanz Belang e, belgiako e, alderdi fasista, xenofoba e, ultraeskoindarrak e, propaganda bat kaleratu du eta, bueno, belgika osoa belge, belgika osoan zabraldu da, haien liderretako bat da Philip De Winter, eta bere alabagertzen da, zenbait gaskitan bikinian eta e, burkarekin Eta Emakumeen Islamizazioen kontrako zenbait ekimen konferentzia metabarreta barrantolaatu dute. Gero e, Sari for Belgiumek emakumeen umeatatu du, orduan emakumeen herkalera atera da etaguna bueno, haien artekoak e, sortu, sortu dira. Eta aipatzen zendan lehen ere medio batzutan Belgiistan kontzeptua hasi dela erabiltzen. Mm, bai. Bai, esaten dute Bruselan, Antuerpenen, Rotterdamen, Amsterdamen, egia da. E, mm, bueno, momentu honetan e, Bruselan, e, biztanleriaren uneko geita bosta musulmana da. E, lehen eskuntzako eskoletan, e, umen uneko berrogeia e, musulmana da. Eta aurri usten da, e, zenbait e, e, ikarketek aurrik usten dute 2008 marrerako, e,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 Kontua da, bihurtzen diren emakumen guztietatik euneko gaitamaikak e, egiten du, Belgikan, euneko gaitamaikak egiten du arrasoi ideologiko, errigio zen gaitik eta e, e, bere kabuzera bakita. Hau da, ez da, gizon batera e, e, ezagutu dutelako, edo ez orain arte e, askotan betzen genuen bezala. Eta azterketok, e, aurreraman ditu Open Society Foundationek eta nahiko fundazio bueno, ospetsua eta da, beraz nahiko eda hori da beste gaibatuan prokupatzen omen duena eta beno, eh, amaitzen juteko estalendabiziko aldia, olako gertaerak erak, olako liskarrak sortzen direla eh, islamaren kontura Europan eh, ze ondori atera dezakegu onetaz? atera alba, badezakegu <laughs> ez dakit Zain likusten duetorrelako... Uste dute, gerta era izolatu badela. Egia da gerta era kate bat izan dela, azken hilabeten gertatu dena, baina ez dut uste arazo bat denik e, Bruselan. E, izan ere, aipatu batu behar dut, e, aztu baitzait, e, mobilizazio guztiauen ondoren, e, molen beken, e, gertara guztiauek molen beken e, gertatu direlako, ori, bruselako komuna bat da. E, bakeren aldeko mobilizazio deitu dute, e, erritarren gehiengoak parte hartu du, bakeren aldeko mobilizazio horretan, e, musulmanak, e, jatorri arabekoak, e, belgikarrak, e, bai erritarrak eta jendazkok parte hartu du, eta nik ustot hori nagusitzen dela irian, ez? Orduan ez dut uste benetan eraso bat e, denik honekin. Baitziar, mi esker, gurekin negotagatik, eta ez dakit, igual iraian edurrian berri zekarriko diguzu Bruselako konture mat. Bai, eusunda. Eusunda. Eusunda. Eusunda. Hortxe, beraz Bruselatik eh, azken berriak edo azken gertak izun oiek. Etamentxe mentxe amaitzen zaizkigu gaiak hori bai musika pixka batekin utziko zaituzte eta horreko astean bluz doinuak entzuten bagenitun mundu otxako honetan gaurkoan e, jaz pixka bat e, entzun gai jazken minutu hauetan txik korea izango dugu Eta, beno, nola ongi etorria emateko jasaldi guzti iei euskal herrian egongo direnak edo daudenak egun hauetan, ba esamezela txik koreakin usten zaituzte mundu munduotxak saioa, internazionalismoa eta kooperazioaren saioa berriz ere zuekin urrengo astean, antxeta zintzilik, txapa eta guzki irratietan. Ondo izan, eta urrengor arte, aio!